Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa jema'i InsyaAllah pada malam ini Kita akan berbincang sedikit InsyaAllah apa yang bermanfaat untuk diri kita Dan masyarakat kita Dan Saya akan bacakan beberapa hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dia ialah sebuah kitab hadis yang di dalamnya mengandungi kata-kata Al-Habib manusia yang kita cintai iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat memalang Apabila kita yang mengaku sebagai pencinta umat kita yang mengaku sebagai orang alim kita yang mengaku sebagai pelajar agama kita yang mengaku diri kita sebagai muslim tetapi diri kita sangat jauh daripada kata-kata al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Melayu dikongkong oleh Tu bahawa hadis hanya ada 40. Jadi di mana-mana di surau, di masjid, mereka hanya membaca hadis 40. Sedangkan Nabi hidup selama 63 tahun. Nabi hidup selama 63 tahun. Dan Nabi menjadi nabi. Muhammad menjadi nabi. Ketika umurnya 40 Bermakna Muhammad ini Menjadi Nabi selama 23 tahun 23 tahun Dan kata-katanya Perbuatannya Pengakuannya Riwayat hidupnya Kelakuannya Peribadinya Sifat tubuh badannya direkodkan oleh para sahabat oleh orang-orang yang mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan terhadap nabi ini dibuktikan oleh mereka dengan mereka membaca kitab hadis dengan mereka mempelajari kitab hadis iaitu mereka membaca kalam nabi mereka membaca kata-kata nabi amat malang bagi kita umat Melayu apabila kita tidak membaca kalam nabi kita tidak mendengar kalam nabi sangat malang apabila kita lebih dekat dengan benda lain dengan perkara lain daripada kalam al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekarang Umat ditimpa fitnah yang lebih besar Sekarang umat ditimpa fitnah yang lebih besar Ramai orang sekarang mengaku sebagai mencintai Nabi Ramai orang sekarang mengaku sebagai kamilah pencinta Nabi Tetapi apabila kita tanya Apakah yang anda tahu tentang mencintai Nabi dia kata kami berselawat kepada nabi betul mencintai nabi adalah dengan berselawat kepada nabi itu ialah satu tanda cinta kepada nabi berselawat kepada nabi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad tetapi mereka berkata eh kami selawat lagi power lagi best ada gendang mereka kata kami selawat lagi power Ada tekong Ada nyanyian Itu bukan selawat Itu ialah nyanyian Itu ialah hiburan Selawat ialah apa yang kita sebut Allahumma salli ala muhammad Selawat ialah apa yang kita sebut Sallallahu alaihi wasallam Itu ialah selawat Allahumma salli ala muhammad itu ialah selawat Sallallahu alaihi wasallam Itu ialah selawat Yang lain adalah lagu Yang lain adalah fitnah kepada umat Awak ialah manusia yang tak faham bahasa Arab Kenapa awak nak menyanyi lagu yang awak tidak faham? Umat dahulu Umat manusia zaman dahulu di Nusantara ini Mereka ditimpa fitnah Ketika zaman dahulu Dan sangat ramai Para ulama Menghentam Apa yang mereka lakukan Iaitu zaman dahulu Mereka Membaca Mereka menyanyikan Kitab berzanji Di kampung-kampung di setengah-setengah tempat di Malaysia Dia ada kelas Mari kita berzanji Baik, kita pun pergi Kemudian dia kata Ambil kita berzanji lah okay, Kita pun pergi Kemudian apa berzanji tu dia kata Kita membaca sesuatu dalam bahasa Arab Yang kita tidak faham maksudnya Dan kita menyanyi-nyanyi Dan ketika itu dia berlumba-lumba. Suara siapa yang paling sedap? Islam bukan agama yang berdasarkan suara yang sedap. Islam bukan agama yang berdasarkan suara yang sedap. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beradzan ada dua orang muadzin Nabi, yang utama. Yang pertama ialah Bilal. Bilal ialah orang negro Orang kulit hitam Dan yang kedua ialah Ummi Maktum Ummi Maktum Dia ialah orang buta Satu orang hitam, satu orang buta Dia ialah Bilal Nabi Yang mengajak kepada azan Yang mengajak manusia untuk bersolat dan nabi tidak pilih orang yang sedap suara mari kita buat pertandingan ala-ala AF siapa yang paling sedap suara kita lantik sebagai bilal tidak nabi tidak buat begitu kerana azan bukan untuk setiap azan ialah memanggil Haiya ala solah mari kita datang sembahyang kalau kita panggil dalam bahasa kita mari kita bersembahyang Orang dengar akan jadi pelik Hangpar ni Nak panggil saya sembahyang ke Nak suruh saya nyanyi Itu fitnah Umat Melayu zaman dahulu Mereka Menggunakan satu kitab Mereka panggil kitab berzanji Dan mereka menganggap itu ibadah. Salah sama sekali Itu bukan kitab ibadah Itu ialah kitab syair Dan sekarang umat ditimpa musibah yang kedua Mereka menyanyi Mereka memanggil itu sebagai selawat Kuala lumpur berselawat Dungun berselawat Semua habis berselawat selawat ialah ucapan Allahumma salli ala Muhammad itu ialah selawat sallallahu alaihi wasallam itu ialah selawat dan lafaz selawat sabit dalam hadis sahabat menyebut nabi mengajar kami beberapa perkara antaranya ialah selawat para sahabat mengajar Anak cucu mereka Selawat Allah masalli ala Muhammad Fitnah Izni Cikgu Musa nak jumpa Jadi anda sebagai orang yang belajar Anda kena tahu Yang mana satu ialah selawat Selawat yang mana satu ialah nyanyian kalau anda kata kita mencintai Muhammad maka kita hendaklah sentiasa membaca Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad dan kita baca kalam nabi dan kalam nabi terkandung dalam kitab hadis dan kitab hadis bukan satu Hadis bukan hanya 40. Hadis ada beribu-ribu hadis yang sahih. Dan ada berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu kalau dibaca segala riwayatnya. Yang mana umat Melayu jarang yang baca. Tidak ramai yang baca. Dan apabila kita tidak membaca kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak kata kita mencintai Muhammad bayangkan satu orang anak yang kematian ibunya seorang anak kematian ibunya satu hari dia akan terduduk dan menangis kenapa awak menangis dia akan kata, saya teringat ibu saya pernah berkata itu perasaannya dia teringat ibunya pernah berkata Sekian, sekian, sekian Dan dia menangis mengingat ibunya Mengingat kata-kata ibunya Itulah cinta dia kepada ibunya Dia ingat kata-kata ibunya Sekarang para pelajar Anda ada ibu, anda ada bapa Anda diajar di sekolah Ibu bapa menyayangi anak-anaknya Anak-anak harus menyayangi ibu bapanya Tetapi tanya pada diri anda Bagaimana anda menyayangi ibu anda Bagaimana anda menyayangi bapa anda Tanya Dan apa buktinya Tanya pada diri anda Apa buktinya Setiap perkara mesti ada bukti Dan apabila kita kata kita cinta kepada Muhammad yang pertama kita kena buat Ialah kita kena berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad Bukan menyanyi Bukan bergendang, Bukan berlagu Tapi kalau sekali-sekali nak duduk petang-petang Sambil rehat-rehat minum-minum teh Nak dengar lagu Nak menyanyi sikit-sikit bolehlah tapi bukan ibadah itu ialah hiburan. dan kita hadis ada banyak. Penulisan hadis bermula seawal zaman Nabi Muhammad. Hadis telah ditulis. Di mana hadis ditulis ketika itu? Para sahabat dia mencari kulit-kulit dia tulis di atas ni. Dia mencari Tulang-tulang Dia tulis di atas ni Untuk dia ingat Kalam Muhammad Bermakna Apa yang sedang kita buat Sebagai pelajar Di dalam kelas Anda menyalin apa yang guru anda kata Di dalam kuliah Anda menyalin apa yang penceramah beritahu Di dalam kelas Anda menyalin apa yang pensyarah anda Sampaikan itu ialah tradisi Yang telah dibuat sejak zaman Nabi Dan sebelumnya Mencatat apa yang didengar Mencatat apa yang didengar Hadis telah dicatat sejak zaman Nabi ada, para, ada beberapa sahabat Yang memang mereka mencatat Dan dari catatan itu Satu Dan yang kedua dari ingatan Para sahabat dia ingat kata-kata Nabi seperti mana awak ingat kata-kata ibu awak yang telah meninggal dunia Kadang-kadang ibu itu telah meninggal 10 tahun 15 tahun Kadang-kadang awak dengar mak awak kata Dulu nenek awak ni pernah cakap Mak awak sekarang umur 50 Nenek dia cakap masa dia kecil-kecil umur 5-6 tahun Dia ingat setelah 45 tahun Itulah ciri orang yang mencintai Dia mengingati kalam Al-Habib Kalau awak mencintai ibu awak Awak ingat nasihat ibu awak Ibu kata belajar bersungguh-sungguh Jangan main Jangan nakal Awak ingat Jadi apabila awak malas Terus datang di telinga awak Kata-kata mak awak Amin sayang Kita ni orang miskin Belajar dia elok Nanti dapat kerja elok Jangan jadi miskin macam mak Datang kata-kata itu Menusuk dalam kalbu Dan begitu juga para sahabat Apabila Mereka bercerita tentang Nabi Segala kata-kata Nabi Segala kenangan dalam Nabi Ia menusuk sebagai satu kesedihan satu kesayuan Bukan satu kegembiraan Bukan satu kegembiraan Ia ialah satu Kesedihan Satu kesayuan Sebab Al-Habib Muhammad telah mati Tetapi umat Melayu sekarang Ditimpa fitnah Mereka membaca syair Mereka anggap sebagai selawat Dan syair itu mereka kata Kita bergembira dengan kedatangan Muhammad dia tidak baca syair Kita sedih Muhammad telah mati Parah sahabat Mereka gembira dengan kedatangan Muhammad ke Madinah Sebab ketika itu Muhammad hidup Sekarang Nabi telah mati Kita wajar bersedih Nabi telah mati Di mana Muhammad Di mana kekasih yang kita cintai Kalau kita sendiri belum ada pegangan Kita sendiri belum ada panduan Di mana Muhammad yang kita cintai Dan Muhammad yang kita cintai Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu Kata-katanya Sifatnya Perbuatannya Dirakam di dalam hadis, Dirakam di dalam kitab-kitab hadis. Anda je tak tahu anda sahaja tak tahu sebab tak belajar Dari kecil mak bagi buku matematik Dari kecil mak surah Fasifir Tak ada mak surah hadis. Dari kecil dengar lagu Tak ada dengar hadis Dari kecil tengok kartun, Tak ada tengok cerita yang ada cerita yang ada sebut pasal hadis Itulah fitnah yang melanda umat zaman sekarang Sedangkan tradisi ilmu pada zaman dahulu, kanak-kanak mereka didedahkan dengan ilmu hadis, mereka didedahkan dengan kalam al-Habib, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat beberapa, kita dengar beberapa kata-kata Nabi. Semoga ia memberi kesan kepada kita. Semoga apa yang kita baca ini. Memberi sentuhan kepada kita dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam perbuatan kita. Al Bukhari meriwayatkan hadisna Adam ibnu Abi Yasqal hadisna Syuubah an Abdillah ibnu Abi Sfar wa Ismail ibnu Abi Khalid an Shagbi an Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam khal hadis ini Al-Bukhari meriwayatkan panjang daripada orang ini daripada orang ini daripada orang ini daripada orang ini. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata. Yang sebelum itu tak penting untuk kita. Ia, ia telah dirakamkan di dalam kitab. Tetapi yang penting apa yang Nabi kata? Dalam hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Al-Muslim man salimal muslimun Min lisanihi wa yadih Wal muhajir Man hajar Ma naha Allah wa anhu Anin Nabi SAW Al-Muslim man salimal muslimun Min lisanih wa yadih Al-Muslim Seorang yang dinamakan Muslim? Awak Muslim? Awak Muslim? Ya, awak disebut dalam hadis ini Kita semua Muslim Man salimal muslimun Siapa yang orang-orang muslim lain Selamat Min lisanihi wa yadeh Daripada lidahnya Dan tangannya Wal muhajir Dan orang yang berhijrah Man hajarak Siapa yang berhijrah Daripada mana Manahallahu anhu Apa yang Allah larang dia daripadanya Al-Muslim Awak sekarang satu orang Muslim Satu orang Man salimal muslimun Siapa yang orang-orang Muslim yang lain Lebih ramai orang Muslim di sekeliling kita Selamat daripada Min lisanihi wa yadih Dari lidahnya dan tangannya sekarang ini, para pelajar Tanya diri kita Di mana kita daripada nasihat Muhammad ini? Di mana kita daripada nasihat Muhammad ini? Nabi sebut dua perkara Satu lidah Satu tangan Tanya dari kita Tanya diri kita sendiri Di mana lidah kita? Adakah lidah kita Mendamaikan orang muslim Di sekeliling kita Atau lidah kita Menyakitkan orang muslim Di sekeliling kita Berapa ramai dari kalangan kita Dalam kalangan kita yang Sentiasa mengumpat Orang-orang di sekelilingnya Dia tak suka dia mengumpat Itu bukan Orang yang disebut dalam hadis ini Lidahnya tak selamat orang lain Berapa ramai antara kita Lidahnya menipu Berapa ramai antara kita Lidahnya berbohong Orang muslim tidak selamat Daripada lidahnya Lidahnya menjadi racun Berapa ramai antara kita lidahnya Menjadi racun Kepada orang muslim yang lain Dengan kata-kata yang keji Dengan caci maki Dengan umpatan Dengan kejian Al-Muslim Man salimal muslimun Min lisa ni. Kalau kita sayang kepada Al-Habib Kita akan teringat Sebelum kita berkata Sebelum kita gunakan lidah kita Kita akan kata Nabi berpesan Al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi orang muslim yang lain selamat dari bencana lidah dari kejahatan lidah maka kita akan kata saya tidak akan menyebabkan saya tidak akan menjadikan saya tidak akan menjadikan lidah saya lidah yang jahat saya tidak akan menjadikan lidah saya lidah yang beracun Saya tidak akan jadikan lidah saya Munut saya Kata-kata saya Menyakitkan hati orang muslim yang lain Wahyadih Dan tangan Tanyakan kepada diri kita Berapa ramai antara kita Yang rasa badannya besar Yang rasa umurnya tua yang rasa kudraknya gagah perkasa Membuli Orang di bawahnya Berapa ramai antara kita Oleh kerana tangannya kuat Gagah Di sekih-sekihnya orang lain Ditumbuk-tumbuknya orang lain Dipukul-pukulnya orang lain Bencana daripada tangannya Kita lihat dalam filem Melayu Sentiasa dalam sebuah kampung ada sangseng Something ini selalu mencuri Something ini selalu memukul Orang Muslim tidak selamat dari kejahatan tangannya Pelajar duduk di asrama Kita tahu ada kawan ini kaya Dia ada duit Satu hari Kita rasa macam Eh apa Apalah salah kalau sehari saya ambil Duit dia sikit Dia bukan tahu pun Tapi kita terdengar Tiba-tiba dalam telinga kita Al-Muslim Man salimal muslimun Min lisanihi wa yadih Dari kejahatan Tangan Maka kita akan patah balik A'udzubillah A'udzubillah Ibn rajim. Ini ialah bisikan dari syaitan Yang menyuruh saya menjahatkan tangan saya Menjadikan tangan saya jahat Untuk mengambil hak orang lain Ini ialah bisikan syaitan Yang menyuruh saya Menjahatkan tangan saya Memukul orang lain Bayangkan Dengan satu hadis ini Jika anda Para pelajar yang duduk di asrama Yang duduk di kolej, Yang duduk di mana-mana tempat yang ramai orang muslim yang lain Anda tidak akan tergamak Untuk mengambil barang orang lain Anda tidak akan tergamak untuk mencuri barang orang lain Anda tidak akan tergamak untuk memukul, membuli orang lain Maka itulah Islam Itulah orang Orang muslim itu ialah salam Orang muslim Islam Salam Itu ialah perkataan damai Al-muslim Orang yang menyerah diri Orang yang menerima kedamaian Islam Agama yang damai Agama penyerahan diri Assalam Kedamaian Penyerahan diri Maka Bayangkan Kalaulah setiap antara anda menghafal kalam Muhammad ini hafal ingat dan apabila ada kawan anda buat jahat baca kepada dia hal anta muslim awak ni muslim ke nabi kata al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. hal anta muslim awak muslim Kenapa tak ikut cakap Nabi Kenapa menyebabkan kejahatan Dengan tangan, dengan lidah Wal muhajir Orang yang ingin berhijrah oh, Kita ditimpa fitnah Hijrah ialah Satu muharam datik permulaan Itu bukan hijrah Itu menyanyi Itu menyanyi Itu bukan hijrah itu menyanyi. Oh hijrah kita Berarak, bawa sepanduk Itu bukan hijrah Itu bukan hijrah Itu bawa sengaja nak cari balak Duduk tengah-tengah panas, jalan 4-5 kilometer Buat apa Itu bukan hijrah Nabi sebut dalam hadis ini Wal muhajir Dan orang yang berhijrah Man hajarah Siapa yang berhijrah daripada anhu? Apa yang Allah cegah Apa yang Allah tegah Dia daripadanya Oh saya ingin berhijrah Hari ini saya sudah insaf Saya ingin berhijrah Maka Kalau hari ini saya ingin berhijrah Saya kena tahu Apa yang Tuhan larang Apa yang Allah larang apa yang Allah larang saya kena tahu Supaya saya boleh jauhi Larangan-larangan Allah Kalau para pelajar Kalau anda ingin berhijrah Maka yang pertama anda kena tahu Ialah apakah yang dilarang oleh Allah Dan kemudian Apabila anda tahu larangan Allah itu Anda jauhi Anda jauhi Darangan Allah tak banyak Darangan Allah tak banyak Dalam Quran Dalam Taurat Darangan Tuhan ada 10 yang utama Darangan Tuhan ada 10 yang utama Antara ni Yang pertama Allah sebut Wala Dan mereka itu tidak berzina Tanya kepada kita Berapa ramai antara kita Menghampiri zina Berapa ramai orang di sekeliling kita Mendekati zina Sama ada kita sedar atau tidak Sama ada kita sedar atau tidak Dalam satu hadis Nabi sebut pada setiap anggota Lebih kurang begini bunyinya Pada setiap anggota badan manusia ini Ada bahagian daripada zina ada saham, ada bahagian daripada zina Maknanya ada faktor penggalak zina Mata melihat Mata melihat Oh perempuan ini cantik Artis ini cantik Lelaki ini kacak Oh lelaki Korea ini cun muka ni Ada bahagian dari zina Zina mata ilang memandang Zina hati Menginginkan Hati menginginkan oh, Alangkah bestnya Kalau saya dapat peluk dia Alangkah bestnya Kalau saya dapat jumpa dengan artis Korea ini Alangkah bestnya Kalau saya dapat Perempuan cantik ini Hati berkeinginan Zina kaki melangkah Kalau awak duduk situ seorang-seorang Awak tak akan berzina saja Dengan siapa? Tak ada Tapi zina kaki ialah melangkah Awak bawa motor Pergi cari Pergi jumpa Awak berjalan Pergi jumpa Gimana Jumpa awak Dating itu ialah bahagian dari zina kaki Kaki melangkah Dan dalam hadis itu disebut Kemaluan yang menentukan Berlakunya zina atau tidak Kemaluan yang menentukan Berlakunya zina atau tidak Zina itu bukan tiba-tiba awak tuk, tuk, tuk. Eh jadi Eh terberzina lah Dia tidak Dia ialah satu siri rangkaian yang panjang Bermula dari pandangan Bermula dari keinginan Bermula dari pertemuan kaki melangkap Kemudian Kemaluan Yang menentukan Awak ingin Awak jadi atau tidak berzina Maka dalam Quran sebut Wala taqrabu zina Maka jangan Kamu dekati zina Wala taqrabu zina Dan Jangan kamu Dekati zina Eh kenapa awak bunting ni? Kenapa awak hamil ni? Kenapa awak tiba-tiba berbadan dua ni? Saya tak tahulah saya hari tu saya jalan-jalan, kami dating-dating, tiba-tiba dia pegang-pegang saya, okeylah pegang-pegang aja pun. Tiba-tiba, ting. Ia bukan sesuatu yang dirancang. Tetapi apabila setiap bahagian mendapat bahagiannya. Apabila mata mendapat apa yang diingini melihat Apabila hati mendapat apa yang diingininya, apabila kaki mendapat apa yang dikehendakinya, maka tinggal penentu dihucuk. Itu antara larangan tuhan. Maka jauhi manhajir al-muha wal-muhajir manhajir manallahu anhu. Dan orang yang ingin berhijrah dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang orang yang lari daripada apa yang Tuhan haramkan Tuhan larang dan al-Bukhari meriwayatkan hadathana musaddad qal hadathana yahya an syu'mba an qatadah an Anas radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain almuallim qal hadathana qatadah an anas anil nabi sallallahu alaihi wasallam qal ini satu lagi kata-kata alhabib mohammad sallallahu alaihi wasallam anil nabi sallallahu alaihi wasallam qal daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata kita kenang kita ingat kita bayangkan bahawa nabi berkata kepada kita Nabi berada di sebelah kita. Dia berkata kepada kita. La yu'minu ahadukum tidak beriman seseorang daripada kamu hingga yuhibba li akhihi sehingga dia menyukai untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi apa yang dia suka untuk dirinya. لا لا Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia menyukai untuk Saudaranya Untuk temannya Untuk sahabatnya Untuk muslim yang lain nafsi Apa yang dia suka Untuk dirinya Bayangkan Kalau kita kenang Kata-kata Al-Habib Muhammad ini Kita akan buat Apa yang kita suka Untuk kawan kita Kita akan buat Apa yang kita suka Untuk diri kita Kita tahu kita suka Oh saya suka begini kita akan buat untuk kawan kita Contoh mudah untuk kita di alam Melayu Kita masuk tandas Kita berak Tercerit lagi Jadi tahi itu berlumuran di sekeliling tandas Baik Jadi Kita pun basuh beristinja. Kita basuh Kitalah kita basuh diri kita Kemudian Kita tanya Berapa ramai antara kita Masyarakat kita Dia terlupa untuk flush tandas Dia terlupa untuk jirus air Bagi bersih Dan bila dia keluar Dia pandang belakang Tandas tu kilat, Tandas tu bersih Berapa ramai dalam masyarakat kita bila begitulah situasinya kita keluar Kita patah balik Kita pun tutup hidung ah, Mampuslah orang lain Pergi mampuslah orang lain Bermakna kita kata Kita buat untuk orang lain Apa yang kita benci Kita telah menyalahi Kalam Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahawa orang yang beriman Tadi kita sebut pasal Islam Ini ialah iman La yu'minu ahadukum Seseorang kamu tidak beriman Hatta yuhibbali afih Ma yuhibbuli nafsih Sehingga dia suka untuk saudaranya Apa yang dia suka untuk dirinya Contoh Katalah Kita di sekolah Kita pakai baju Kita pakai stokin Pakaian kita Ada bau yang tidak enak Ada bau yang busuk Stoking kita busuk Baju kita busuk Badan kita busuk Kita tak suka bau busuk Kita sendiri tak suka bau busuk Tetapi kita biar diri kita busuk Stoking kita busuk Baju kita busuk, pakaian kita busuk Kita tidak mematuhi kalam Al-Habib ini Sebab kita tak suka benda itu Kita beri pada orang lain Kerana itu dalam Islam adalah sunnah untuk memakai bau-bauan Harum-haruman Bukan bau-bauan itu busuk-busukan Dia mesti harum-haruman Cuma bagi wanita, tidak boleh bau-bauan yang melampau Kerana bau-bauan ini salah satu daripada daya tarikan seksual Untuk lelaki Kalau ada perempuan dia pakai baju Atau dia pakai minyak rambut Atau dia pakai bedak Atau dia pakai lotion Atau dia spray badan dia Atau dia sapul apa-apa pada tubuhnya Bauan yang Sangat wangi Maka lelaki yang lalu di sebelahnya Akan patah balik Tengok dia kali kedua Maka itu ialah permulaan zina Itu ialah daya tarikan ke arah kejahatan Maka Islam menghalang wanita Dari memakai bau-bauan Yang melampau Jadi kita cuba buat apa yang terbaik untuk Sahabat kita, untuk teman kita Untuk kawan-kawan kita Dan dua hadis ini sebenarnya bertindih Ia bertindan kita tak, kita tak suka duit kita hilang Maka kita tidak curi duit orang Kita suka bila kita balik bilik Kita balik rumah, kita balik ke kelas Kita pergi mana-mana Suasana tenang, tersusun Maka kita akan kemas barang kita, susun elok-elok. Ada sampah kita kutip, kita jaga. Sebab kita kata kita suka bersih. Maka kita buat keadaan sekeliling supaya orang lain juga bersih. Untuk orang lain. Pakaian kita, buku kita, rumah kita, apa-apa yang berkaitan dengan kita, kita jaga. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibbali akhih Ma yuhibbuli nafsi Baik, kita berhenti di situ Itu adalah dua kalang Muhammad Yang kita baca pada hari ini Semoga ia memberi kesan kepada diri kita semua Kepada anda dan kepada saya juga Apabila anda ingin buat satu kejahatan Fikir Muhammad telah berkata Nabi yang saya cintai telah berkata Al-Muslim Man salimal al muslimun Min lisanih Wa yadih Wal muhajir Man hajarah Ma naha Allah Anhu La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhi Ma yuhibbuli nafsih Allah maufir Lainatunubanam Allahumma gufir lana dunubana Allahumma ja'alna ma'habibina maha, wa bana'atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana faqina atabal nar Alhamdulillahi Rabbil Alam